Глянув тим часом скарби полічує свої, та побачив, чи не забрали Феаки, чого, кораблем від'їжджавши. Мовивши так, заходивсь, казани і три ноги лічити, й вироби всі золотії, і чудові одіння взористі, не бракувало нічого. У тузі по рідному краю. Над узбережжям шумливого моря почав він блукати, тяжко сумуючи. Близько до нього підходить Афіна, в вигляді хлопця, овечих отар пастуха молодого, ніжного вродою, наче якогось державця дитина, з гарним плащем добротканним на плечах і згорнутим двоє з списом в руках, а ноги, світлисті в сандалії, взуто. Глянув на неї і зрадів Одісей. І, підходячи навстріч, так він промовив, і словом до неї звернувшись крилатим. Друже мій, першим тебе я у цій зустрічаю країні, будь-же здоров, і не стався до мене щуттям зловорожим. А порятуй мої речі і мене порятуй, наче Бога щиро благаю тебе і до колін я твоїх припадаю. Ти ж мені правду усю розкажи, щоб знав я напевно, що за земля, що за край, який його люд населяє. Острів то, що звідусіль його здалеку видно, чи берег то суходолу родючого, що виступає у море? Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна, чи не дурний ти чужинче, та й здалеку, мабуть, прибув ти, що запитав про цю землю у мене. Отож не така, то вже й невідома вона, багато хто знає про неї, і поміж тими людьми, що далеко живуть на схід сонця, і серед тих, що за ними на заході листім домують. Надто скиляста вона, так що кіньми по ній не проїхать, та не така-то вже й бідна, хоч, правда, не дуже простора. Хліба родить вона, і вина виноградного завжди вдосталь, бо часто й дощі тут ідуть, і роса випадає» і пасовиська для кіз, і свиней тут чудові, багато всякого лісу навколо, й джерел, і з водою питною. Тим-то чужинче і таки ім'я досягло і до трої, що десь далеко, як кажуть, лежить від Ахейського краю. Мовила так, і незламний зрадів одісей Богосвітлий втішений тим, що він в ріднім краю, як йому сповістила Зевса і до державного донька Палада Афіна. Отже, озвавсь він і словом до неї звернувся крилатим, та не повів усієї він правди, притримавши слово в серці, як завжди, багато ховаючи мислей лукавих. Чув про ітаку давно я, ще бувши на криті розлогім, в морі далекому нині ж, і сам я доплинув до неї з карбом своїм, лишивши і дітям іще стільки само, втік я від тіль безстроного там ортілоха, убивши, що народився від Ідоменея, і накриті розлогім в гонах швидких подолав навіть тих, хто й годуються з цього. Хтів би від мене він строї привезену всю відібрати здобич, що стільки вже горя за неї зазнав я душею, в січах важких з ворогами, у хвилях бурхливого моря, Бо не корився його батькові, я біля трої служивши в нього в загоні, а сам тоді власну очолив ватагу. Мідним я списом ударив його, коли він повертався з поля, а я із товаришем ждали його край дороги. Ніч тоді темна, все небо вкривала, і жодна людина нас не побачила. В тайні і душу від нього забрав я.